Брюс Стерлінг та Кламакан Оповідання Переклад з англійської Джо Міллер Читає Рік Санчес Людяний, пронизуючи до кісток вітер, що шмагав землю на горі, встиг до глухого стогону. Катрінко і павук Піт, обідкані пухнастою темрявою, отоборились в глибокій скельній щілині. До вух Піта доносилося дихання Катрінко, перемішане з легким цокотінням зубів. Дріджасті пахви Нейтера пахли мускатом. Під вмостив свою бриту голову в окли. Назовні, поза їх пухнастим гніздом, було розкидано десяток пильних очей гелькамів, які читували небо павутиною з прийняття. Торкнувшись виступу на оклах, він викликав сяюче меню, аби перемкнути вхід на сигнал зі позаскельного світу. Летючу порохівню мило ярдангом немов пекельний туман. Над безмежжям виліпленого вітром ландшафту Такла-Макану, разом із серпом місяця, пікселізованими шрамами сяє в мільярд пустельних зірок. За виключенням Антарктики цієї Центральної Сахари, місце, яке під ніколи не планував відвідати, ця Центральноазійська пустеля була найменш заселеним та найбільш ізольованим місцем на землі. Чоловік підкоригував параметри, збагативши ландшафт складним набором фальшивих кольорів, зробив професійну серію панорамних знімків тергнувши файли міткою глобального позиціонування, потім додав електронний підпис з криптографічною часовою відміткою через найближчий супутник шпигун Нафта. Січень 15, 2052 рік. 5 годин 24 хвилини 1 секунда. Зберіг файли у Гельмозок. Цей гельмузок розміром з волоські горіх був шматком неврального біотеку, який акуратно виростили для імітування гострої немовлеза зорової кори американського лисого орла. Це був найкращий, найдорожчий зразок фотохарду, що його коли-небудь мав бід. Він тримав його у промеженні. Робота з найсучаснішим субсидованим федералами шпигунським приладдям приносила павуку глибоко інтимне задоволення. Це була привілея такого розряду, за яку цілком можна було би померти. Поки що чергові шпигунські знімки холодної пустки та Кламакану не мали застосування. Проте отегнута сесія могла довести, що Піт із Катрінко були тут, у визначеному місці рандеву. Прямо тут, прямо зараз, чекаючи на людину. А людина запізнювалася. Протягом їх короткого професійного знайомства Побок зустрічав підполковника у багатьох абсолютно не схожих одне на одне місцях. Парковка «Пентагон-Сіті». Рибний ресторан на відкритому повітрі в Кабо-Сан-Лукас, паром до Стейтен-Айленду. Під ніколи не знав, що його патрон може запізнитися на рандеву більш, аніж на мікросекунду. Небо стало брудно-білим. Шипіння, іскри, зеніт сповнений проблемами. Виск, смугастість, падіння. Серйозний гуркіт грому, серйозний струст грунту. «От лайно!» – промовив чоловік. Вони відшукали підполковника якраз перед восьмою ранку. Шматки його посадкового модуля розкидали на пів кілометра. Пара вправно рухалася крізь борду жовту плутанину, зализаних вітром каменюк. Їх камуфло змінювало малюнок мить за митю, аби співпадати з довкіллями і випадковими проблисками світла. Під припідняв маску з обличчя, вдихнув розріджене безжальне металеве повітря і сказав уголос: Це таки наш хлопець ніколи не пропускає побачень. Нейтриня зняла маску і прискіпливо змазала губи і ясна силіконовим засобом проти випаровування. Голос її звучав моторошною флейтою серед наполегливого вітру. «Космічний захист, певно, відслідкував на радарі?» «Ні, якби шваркнули з орбіти, то його і правда розкидала би к'ї...» «Ні, щось з ним трапилося біля самої поверхні», – він вказав на хаотично розкидані охрінні уламки скель. «Дивись, як той стелс-модуль вдарився і покотився!» Він не зайнявся аж до самого зіткнення. Від звідстороненою легкістю гекона, нейтриня залізла на камінь висотою в триповерховий будинок. Обережно змінюючи налаштування оклів, вона довго розглядала наявні криміналістичні докази, спритно повернулася на землю. Виходів в ППО не було, так? Перехоплювачі теж налютало довкола минулої ночі. Ні, дідька, та тут в радіусі розміром з півштату Делавер немає ні душі. Катрінко глянула вгору. «То що ти думаєш, Піта?» «Думаєш, що аварія», – відповів той. «Що? Аварія? При прихованому затяжному стрибку з низьким розкриттям багато чого може піти не так. Що, наприклад?» «Ну, перевантаження там і всяке інше. Системний збій. Може, він просто відключився?» «Він був федеральним військовим секретним агентом, а ти кажеш, що він просто втратив свідомість?» Нейтриня граційно поправила окли випуклими кінчиками пальців в рукавичках. «Чому це взагалі сталося? Він же не міг самостійно керувати космічним кораблем ЕГ?» Павук потер гумовий край маски, полегшуючи прим'ятість на темній татуйованій щоці. «Я вважаю, що насправді типу міг. Чувак був пілотом. Велика штука для військового престижу. Ручне керування глибоко на території сфери, прихована висадка далеко позаду кордонів ворога. Там, на потомаку, про це було б приємно теревиняти». Катрінко сприйняла цю неприємну новину без видимої образи. Як одна з найтопивіших у світі промальпів, вона була великим поціновувачем безглуздих проявів небезпечної фізичної майстерності. «Це можна зрозуміти», – вона помовчала. Значить, «Значити, направду зламався». Вони загерметизували маски. Найбільше не вистачало води, тож випаровування було проблемою. В середині костюмів рідини тіла рециклювалися – та іноді запаси поповнювалися кількома мілілітрами випадкового снігу. Останні пластиліни-цукерки, узяті з планеру, закінчилися три довгих дні тому. Відтоді в роті не було ані крихти. Та, незважаючи на це, Катрінко з Пітом малися досить непогано, тримаючись на чималих запасах підшкірного жиру, введеного ін'єкціями. Напарники перейшли у режим приховання доказів. Більше зазвичка, ніж того потребувала ситуація. Приховувати парашутну капсулу було неважко, шпигунський транспорт був прозорим для радарів і повністю біодеградабельним. Через ущіпливий вітер та холоднечу та кламакану більші уламки вже потемніли та стали ламкими, наче скинута лоска сарани. Кожен шматок зібрати можливості не було, проте надурити аеророзвідку вдалося цілком. Підполковник був мертвіший мертвого. Зійшовши з небесу повній нафтівській підсиленій броні, в стрибучому, цеглорозбиваючому, блискавковипромінюючому екзоскелетоні з усіма акронімами і вхідними роз'ємами. Його потужне складне обладнання повністю відрізнялося від вуличних, зліплених з лайна і гілок костюмів двох урбанізованих божевільних сталкерів. Втім, високоенергетичне зіткнення не було ласкавим до броньованих обладунків. До крові кісток і жил воно було ще безжаліснішим. Великі шматки під важким серцем пакував у мішок. Він знав, що в цілому підполковник не був доброю людиною, брехливий, безжальний, амбітний, можливо, не з розуму. Тим не менш підшкодував про загиблі свого роботодавця. Врешті-решт, завдяки саме цим рисам, шпигун завжди наймав саме павука. А ще чоловік шкодував за взяту прозороку молоду вдову військового і двох руденьких діток – Августі і Джорджія. Насправді, він ніколи не зустрічався ані з вдовицею, ані з діточками, проте підполковник завжди носився з ними і показував їх знімки. Підполковник був на цілих 15 років молодший за павука Піта. Рожевощокий хлопчак, що робився щасливим, коли передавав пачки грошей, божевільні накази та дороге секретне обладнання особам, що їй жодна розсудлива людина не довірила б і перегорілого сірника. «І ось, будь ласка». Тепер він тут, у холодному і пустельному серці Азії, перетворився на джем в уламках власного мотлуху. Поки Піт у хмарах сланцю своїм діамантовим захватом коперсався під уступом, Катрінко закінчила з пошуковими діями. Після того, як останній шмат їх роботодавця було зібрано, вона навпочебки вмостилася на краю найближчої скелі, жуючий шмат штурманської консолі капсули. Чуваче, а цей гель мозок непоганий, коли висохне!» Як сухофрукти чи печивко з передбаченням?» Під щось буркнув. «Знаєш, ти теж міг би перехопити їх шматочок. Там і протеїни, і корисні вуглеводні». Вони підіпхали останні з пошматованих підсилених барців полковника під тур. Піраміда з каменів буде тут до віку. Пара пшиків павутинки тут, пара мазків епоксидкою там, зробили її міцнішою за цегляну стіну. Незважаючи на полудень, температура хоч і була добряче чи нижча, точки замерзання, Проте була найвищою з тих, яких міг запропонувати так Ламакан у січні. Підзітхнув, збив пісок та пилюку з колін і потягнувся. Прибирання було найважчою частиною проникнення, бо виконувати його треба, коли драйв проходить. Він запропонував напарниці кінець оптоволокна, щоб вони могли поговорити без використання радіо та не піднімаючи масок. Чоловік зачекав, поки вона все під'єднає, а потім сказав у мікрофон. «Та що, йдемо назад до планеру, я геш? «Чого б це?» Нейтриня здивовано подивилася на напарника. «Дивісь, Трінк, хлопець, якого ми щойно поховали, був справжнім шпигуном при виконанні, а ми з тобою його шістка і підтримка. Місію відмінено. Але ми шукаємо велетенську секретну ракетну базу. Так, звісно. Ми маємо знайти цього монстра-хай-теку, влізти і зафіксувати стільки абсолютно секретних матеріалів, скільки не бачив ніхто з мандрівників. Це найкрутіше завдання, чуваче. Трінк, я розумію, що це дуже серйозна задумка, та я вже старий!» – зітхнув Піт. «Мені треба така подяка, що має на увазі реальні гроші!» – Катрінко реготнула. «Але піте, там же космічний корабель, бо навіть цілий флот, таємно побудований китайськими шпугунами і японськими інженерами. Це все параноїдальне лайно придумав наш літун, щоб отримати грант на польове призначення!» – похитав головою чоловік. «Він просто втомився сидіти в підвалі за столом, от і все!» Стрінк склала молоді та жилаві руки. Піте, ти бачив той брифінг так само, як і я. Ти бачив усі супутникові знімки і аналіз трафіку теж. Люди сфери щось тут дуже велике замотили. Павук роздивлявся навкруги. На тлі величезної загрозливої картини затягнутого пилом неба і занесених піском аргілітових ярів розмова ця була до болю сурріалістичною. Колись вони тут щось велике збудували, я точно знаю. Але я ніколи не вірив у правдоподібність полковникової історії. Та що ж у ній такого неправдоподібного? У русських була секретна ракетна база в пустелі сто років тому. Американські пустелі набиті різним військовим мотлохом і космічними базами. А тепер в цю стару гру вирішила пограти азійська сфера. В цілому є сенс. Ні, сенсу нема ніякого взагалі. Ніхто не починає космічні перегони, щоб побудувати космічні кораблі. Космічні кораблі не є космічними перегонами. 400 років знадобилося, аби полетіти до зірок. Ніхто не фінансуватиме головний військовий проєкт, для результатів якого знадобиться 400 років. А особлива кубка розумних та економних азіатів, у яких є економічна зброя. Ну, вони точно тут щось побудували. Все, що нам треба, це знайти його, залізти і щось там задокументувати. Нам це снаги? Таким, як ми, ніколи не була потрібна допомога великих федеральних ЦБ, аби залізти і зробити пару знімків. Це те, що ми завжди робили, і те, чим ми заробляємо на життя. Змагальний дух Малої зачепив Піта. В неї справді був хід думок міського павука. Тим не менш, йому вже 52 роки, тож варто хоча б здаватися поміркованим. Нам треба прямо зараз віднести наші шпигунські сраки до планера. Пропоную повернутися через Гімалай. Прибудемо до Вашингтону туристським класом з Делі. У конторі нас допитають, ми їм розповімо погану новину про наше ЦБ. У будь-якому випадку доказів, щоб це довести, ми маємо безліч. Шпигуни відсиплять нам бабосів і порадять гарно поводитися. А потім ми вже посидимо за тацією свинячих відбівних. Катеринка вперто зіщулила бородавчасті через утеплювачком в лаплечі. Їй це взагалі не сподобалося. Петр, мені свинячі відбивні не треба. Мені треба якесь професійне самоствердження. Мене забембили ці дитячі приколи, типу шоркання по мережевим сайтам та офісам мерів. Це мій шанс піти на щось серйозне. Двома пальцями у рукавичках чоловік протер повітропровід маски. Піте, я знаю, що ти не радий. Я це вже зрозуміла, добре? Але ти містер-міський павук, містер-легенда, містер-чемпіон. Вже ходив на щось серйозне. Тепер прийшов і мій час. А ти вже хочеш, щоб ми черевики повісили на гвіздок. Хвилинку. Чоловік підняв руку. Я такого ніколи не казав. Ну, ти ж сказав, що йдеш, що спиною повертаєшся. Ти навіть глянути не хочеш спершу. «Ні», – виважено відповів той. «Гадаю, Трінг, ти мене дуже добре знаєш для цього. Я все ще павук, я все ще в грі, і я завжди хочу хоча б глянути». Тепер темп задавала трінк, а Піт дозволив їй стати лідером. Продовжувати місію без керівництва підполковника було дуже тупо. Але це було тупо на інший, більш освіжаючий штип, аніж тупість повернення до рідної чатанули. Людям пітової професії додому повертатися не дозволяли. Він разок пробував, справді пробував, років вісім тому, після того невдалого каперства в Брюссель. Він отримав надійну роботу на фабриці педальних літальних апаратів Лайла Швейка. Магнат-мільйонер світу спорту заборгував йому послугу. В цьому Швейк був видатним. Та могли швидко разійтися чутки про те, що Під колись був відомим міським павуком. Тобі колеги могли задавати незручні питання. Іноді вони його просили про так звані послуги або намагалися поводитися по вуличному. Якщо сісти і розібратися, то прості люди є найбільшою проблемою. Піт надавав перевагу компанії серйозно схиблених людей. Людей, що насправді переймалися через щось, достатнього для того, щоб влізти у справу по вуха, Людей, що хотіли б від життя більшого, аніж бути татом-мамою, мати гроші і дожити до могили. Перед краєм хребта вони зупинились для короткої розвідки. Чоловік розкрутив прив'язане око на котушці і відпустив. На піку своєї траєкторії, шістьма поверхами вище, воно у панорамі зафіксувало вершину. Напарники роздивлялися зображення через поєднані окла. «Ось тобі і зачепка». Катрінко порухом пальця підсвітила місцину нижче по схилу. «Ти цю рогу? Тобі треба частіше виходити в поле, дядько. Це те, що ми скалалази технічно вважаємо дорогою». Нейтери роздивлялися дорогу з професійною увагою. Це була стрічка з побитих погодою шлакоблоків, майже зниклих під дрейфуючими пісками. Власне, дорога була мощена випаленим клінкером, що виходить з великих міських печей, штуками, які азіати використовують для покриття шляхів, бо все цінне з них вже виплавлено. Ця шлакова дорога колись була дуже завантаженою. Там і саме лежали шматки покришок, були помітні виразні колії та ями для дорожніх знаків чи боксів відеоспостереження. Вони сунули місцевістю на поважній відстані від дороги, беручи до уваги камери, розтяжки, міни і інші можливі неприємності. Вони зупинилися для відпочинку в сухому руслі колишнього дощового потоку, там, де про колишню присутність акуратно знятого мосту нагадували лише вузькі рештки стовпів і концептуальна арка на середині прольоту. «Для мене найкріповіше те, що наскільки вони тут все прибрали», – проказав Під по кабелю. «Це ж дорога, ге. «Хтось мав викинути бляшанку з-під пива, старий черевик чи щось?» «Я вважаю, що це були будівельні автомати», – кивнула Катрінко. «І правда. Це справа рук сфери, тож мало бути задіяно багатько роботів». Вона розпрямила на пухлі рукавичками пальці. «Я вважаю, що роботи дорогу будували. Роботи дорогою користувалися, роботи перевезли тонни й тонни всього, що їм треба було перевезти. Після того, як проєкт було завершено, роботи забрали все, що було цінного». Забрали усі орієнтири, мости, усе. Дуже акуратно, кінців не знайдеш. Дуже сферичний почерк. Трінг замріяно сперла підборіддя маски на зігнуті коліна. Щось дуже дивне і потужне може статися, коли у тебе багато місця в пустелі, а праця роботів настільки дешева, що її можна навіть не враховувати. Дівчина не марнувала час на брифінгах розвідки. Підбачив багато претендентів в міські пауки, навіть тренував чимало з них. Але Трінк мала все, що потрібно, аби бути справжнім чемпіоном проміж павуками бажання, фізичну кондицію, беззастережну відданість і кмітливість. Найскладнішим для неї буде лишатися поза моргами і в'язницями. А ти мала великий фанат сфери, еге ж? Тобі до вподобай їх стиль роботи. Звісно, мені азіати завжди подобалися, їх їжа значно краща за європейську. Чоловік сприйняв це як належне. Нафта, сфера і Європа. Три суперсили, що штовхалися на простому темпі спалахів на сонці, час від часу заварюючи бучість серед власних проксі-режимів на півдні. За свої п'ять з копійками десятків років Піт бачив, як оперативно у дивному політичному ритмі змінювався публічний образ азійської сфери кооперації. Екзотичне місце для відпочинку по вівторкам і четвергам. Непередбачувані жорсткі погрози по понеділкам і середам. Головний торгівельний партнер щодня, в тому числі у вихідні і свята. У поточний політичний момент азійська сфера кооперації знаходилася в режимі незбагненної загрози і, як головний економічний противник нафта, генерувала багатько похмурих матеріалів у медіа. З бітової точки зору скидалося на те, що чимала купа дурнуватих північноамериканських економістів намагалася діяти як справжні мачо. Головне, вони скаржилися на те, що сфера продавала нафта за багато акуратних, дешевих, якісних споживацьких товарів. Це було, ну, дуже вже недолугою причиною для вбивства. Та люди гинули жахливою смертю і зі значно менш чудернацьких за цю причин. В кінці дня Піти з Катрінко відкрили гігантський попереджувальний знак. Чимелі вертикальні стовпи з клінкеру та епоксидки значно твердіші за граніт. Висотою чотири поверхи турботливо закріплені у підсилювачі породі, прикрашені висяченими загрозливими рогатими символами та ретельно продуманими текстовими вопередженнями щонайменше п'ятдесятьма різними мовами. Англійська була під номером три. «Радіоактивні відходи», – підсумував Піт, уважно читаючи текст через окле за два кілометри. «Це звалище радіоактивних відходів. І на додачу ядерний полігон». Тут у пустелі так ламакан бахали старі термоядерні бомби Червоного Китаю. Він задумливо помовчав. «Треба віддати належне. Місце для роботи обране правильно». «Та ну», – запротестувала Катрінко. величезні камійні попереджувальні знаки, що забороняють людям заходити на цю територію? Це певно шахрайство». «Ну, от і причина використовувати роботів, а потім і дороги всі знищити». «Ні, дядько, це типу ти у наш час хочеш заховати щось важливе. Більше в стіну, сейфи ніхто не вмуровує. Бо у всіх є магнетометри, ультразвуки, детектори тепла. Тож ти ховаєш свої речі у смітті!» Підсканував оточення оклами. Нейтери причаїлися на схилі пагорба над кам'янистою галявиною, де швидкий, але дуже сильний дощ вимив велике алювіальне віїло піску із крупного гравію від полярованого пустели. Взагалі-то штука прямо там і росла. Квадратові шкірясті травинки з товстими восково стеблами, схожими на пальці мертвяка. Злісна рослинність не була схожа ні на що з його попереднього досвіду. Йому дійшло, що такого типу рослини можуть і чистий плутоній проковтнути. Трінк, мені подобається, власне, просте пояснення. Що так звана гігантська база космічних кораблів виявилася гігантським звалищем радіоактивних відходів?» «Може бути», – погодилася Нейтерка. Бо навіть якщо так і є, то все одно за ці новини можуть заплатити. Ми можемо відшукати якісь розбиті бочки чи погано складені твели. Це може бути чималим політичним розчаруванням, Геш. Доказ – це чогось варте. Хм, пробурмотів мотив Але це була правда. Чималий досвід навчив павука, що в чужому смітті завжди знайдуться корисні секрети. Чи варто воно того, щоб засвітитися в темряві? То в чому проблема? – перепитала Катрінко. Дітей я не матиму, з цим я давно розібралася, а в тебе вже може бути їх достатньо. Можливо, знову пробурмотів він. Четверо дітей від трьох різних жінок, багато неприємних років знадобилося йому, щоб зрозуміти просту істину. Дівчина, яка вистрибне зі штанів заради безвідповідального, але сексуально привабливого хлопця, швидко вистрибне зі штанів для будь-якого іншого безвідповідального, але сексуально привабливого хлопця. Нам це до снаги, чуваче. Катринка розігрівалася перед завданням. У нас є костюми і дихальні маски. Ми нічого не їли, не пили тут. Тож ми майже невразливі для радіації. Сьогодні поставимо табір далеко від звалища. Перед світанком ми прослізнемо туди, все дуже швидко перевіримо, зробимо фото і вийдемо. Чисте, класичне проникнення. Довкола ніхто не живе, зупиняти нас нема кому, проблем не буде. І в нас в кишені є щось, щоб показати конторським, коли дістанемося домів. Можливо, щось і продамо. Під обмірковував план. В цілому перспектива непогана. Робота брудна, але це завершить місію. А ще, і ця частина плану подобалася йому найбільше, це зупинить людей підполковника від відправки сюди іншого невдахи. А тоді повертаємося до планера. А тоді повертаємося до планера. Домовилися. Наступного ранку, перед сходом сонця, вони ввели собі посилювачі атлетичних здібностей, що утворюються в кишках генетично модифікованих кліщів, що спала у них під пахвами. Потім сховали туристичне приладдя і помчали на мов привиди по великій стіні. Вони просвердлили тонкий отвір через дах одного з потемнілих ангарів і запустили туди шпигунське око. Противибухові ряди бочкоподібних саркофагів Надійних і блискучих немов полірований мармур, великі контейнери для плавлених храв, кожен розміром з автомобільну цистерну. Вони вишукувалися у герметичній темряві, мовчазні, чазні, немов сфінкси. На вигляд мали витримати наступні 20 тисяч років. Під розрядив і повернув назад гелька, потім затер тонкий отвір кам'яною замазкою. Вони спустилися по схилу брудного даху, на кубках піску було чимало слідів ящерок. Ці здорові сліди додали пітої віри. Команда трохи піднялася вгору і перевалила через стіну, назад до грота, де вони заховали манаття, зняли маски, аби ще раз поговорити. Як два пальця об асфальт. Підсів за каменюкою, насолоджуючись після смаком проникнення. Приємна прогулянка. Пульс уже повернувся до нормального і до власної втіхи жодного натяку на зудіння у короко криміальній дузі не відчувалося. Тим роботам варто віддати належне. Вони все зробили чітко. Павук кивнув. «Згоріла на роботі. Перше завдання на новому місці – дати раду радіоактивним відходам». «Я перефотала всю базу», – сказала Катрінко. Ніде немає води. Ні водонапірних баштах, ні труб, ні колодязів. Люди можуть жити у пустелі без багатьох речей, але без води не виживе ніхто. Це місце мертве-мертве. І завжди було мертвим». Вона замовкла і потім продовжила. «Автомати виконали геть усе, від початку до кінця. Ти уявляєш, що це означає, Піта?» Це означає, що жодна людська істота ніколи це місце не бачила. Окрім тебе і мене. Ну, значить, ми перші? Нам зараховано перше проникнення. мімба, Відповів павук, що тішився з професійної точки зору. Він оглядів кам'янисту долину на оточеній стіною базі і залив останні фото з оклів у папку на гельмозку. 24 величезні бані, зведені цегли за цеглиною гігантськими роботами, знімою наполегливостю термітів. Розлоги куполи виглядали так, ніби застигли на місці, а їхні верхівки, розплавленими і рисками, осідали в маленьких опуклостях і вигнутостях пустелі. Із супутника конструкції могли бути схожими на природні утворення. «А ну не спіши! Я тебе типу, відчуваю, як ці рентгенівські промені ми на ДНК скручують!» «А, тебе ж це не обходить, Піте?» Той у відповідь ригатнув і зназав плечима. «Та кого це обходить взагалі? Мала, справа зроблена, гайда до планеру!» Знаєш, вони навчилися робити з генами прикольні штуки, типу розкручувати їх у своїх шпигунських лабораторіях. Що? Ці військові лікарі? Я їм такого шансу не дам. Звідкись узявся вітер. Декілька різких, жорстоких поривів, сухих, морозних, ще й приперчених колючим піском. Раптом від бази почувся притишений стогін. Далекі легені дмухали у винну пляшку. Що це за такий сильний і дивний звук? запитала Катрінка з настороженою цікавістю. «Ну ні», – відказав чоловік. «От лайно. Пара виходила з дірки у тринадцятому куполі. Вони її пропустили. Кільце куполу заросло кущами колючки. Кущі самі себе не видали б, якби два з них не виглядали дуже підозріло. Безпосередній близькості напарники швидко помітили трьох мертвих людей. Троє чоловіків, що проламали собі дорогу за допомогою молотків та зубил, зсередини куполу. Вони протиснулися через прорубану довгу щелину, лишаючи на вузьких стінах багато крові і шкіри. Перший чоловік помер одразу на виході з щелини, скоріше за все від повного виснаження. Після їх олімпійського ривку назовні чоловіків зустріла прямовисна чотириповерхова стіна. Решта чоловіків намагалися перелізти її за допомогою топірців, скручених мотузок і чавунних костелів. Для пари міських павуків з ручним повитинням і посиленими шипованими черевиками це не було стіною. Під з Катрінко могли поставити на її вершині табір і насолоджуватися ковуном. Проте для пари дуже втомлених чоловіків, одягнутих у шерсть, шкіру і саморобне взуття, це була дуже серйозна стіна. Один із них упав, зламавши спину і ногу. Останній вирішив лишитися, щоб втішити помираючого товариша, і, схоже, замерз. Тріця лежала тут вже багато місяців, можливо, більше року. Ними зайнялися мурахи, дрібний солоний пил та кламаканої і сухий мороз. Три висушені азійські мумії з чорним волоссям, кривими зубами та зморшкуватою шкірою, одягнути у смішний, просякнутий рудою одяг. Катрінко запропонувала кінець кабелю, намагаючись докричатися через маску. Чуваче, глянь на це взуття, глянь на ці сорочки. Це взагалі можна назвати сорочкою? Я можу їх назвати трьома дуже мужніми скелелазами, відказав той. Він кинув око на матусці у щілину, колись прорізану цими чоловіками. В середині тринадцятого куполу були джунглі з обладнання. В основному кархвильові антени. Вершини його не була з запеченого бетону, як у решті, скоріше якийсь тип радіопрозорого пластику. Зсередини темний, герметично запечатаний, доки чоловіки не прогризли собі дорогу назовні. Жодного й натяку на радіоактивні відходи. Нитери відшукали невеликий табір, де жили загиблі. Їх бівуак. Тріця, що терпляче сколювала і прорубувала собі шлях до свободи, спалила всі гноти і масло для освітлення, з'їла шматок за шматком з запаси їжі, осушила бордюки і почала збирати паморозь, аби напитися. Повсякчас оточена височезними заростями супутникових передавачів і хвилеводів. Піду ця картина здалася бридкою. Наразі це було найгірше з побаченого. Піт і Скатрінко дістали весь набір Обладнання для проникнення, а потім вломилися зверху, де різати було найлегше. Вирізаний шмат було легенько приклеєно назад на випадок швидкого відступу. Мішки опустили на кам'яну підлогу, а потім спустилися на смарт-мотузках. Опинившись на підлозі, залатали тунель втікачів павутиною і лахміттям, аби зупинити стогану протягу і можливе забруднення поверхні. З залатаним отвором у куполі стало тепліше. Тепліше і вологіше. На стінах і підлозі утворилася роса, на додачу відчувався дуже дивний запах. Старих шкарпеток і диму, мишви і спецій, супу і стічних вод. Затишний людський сморід з земних глибин. «Підполковнику це б точняк сподобалось», – шепотіла Катрінка через кабель, оглядаючи інфрачервоному спектрі башти з апаратурою. «Шльопни він туди розривним і сто відсотків, що поламаєш багатсько чужих прибамбасів». Пітер розглядав їх теперішній стан з точки зору шансів бути вбитими. Найсмертельнішим аспектом цієї професії були автоматизовані системи сигналізації, хоча ситуацію покращував той факт, що розумні і агресивні системи сигналізації часто множили своїх власників на нуль. Тут був замішаний базовий принцип інженерії. Прикольні параноїдальні сигналки відзначалися частими фальшивими спрацюваннями. Білки, собаки, вітер, град, держання землі – Збуджені бойфренди, що забули пароль. Вони були розумними, вони мали свої власні плани, і це робило їх проблемними. Проте, якщо ці машини були сигналкою, вони не помітили відносно велику діру, ретельно прогризану з боку їх бані. Лонжерони і передавачі, вкриті льодом, і не мали кепський вигляд. Вигляд звалища і сморід мертвого заліза. Отже, хтось давно перестав зважати на цю розумну, дорогу параноїдальну сигналку. Хтось від неї втомився і вимкнув. Біля підніжжя микрохвильової вежі вони знайшли невеликий прорубаний отвір, прикритий овечою шкурою. Піт вкинув туди підглядача і виявив вирізану машинним способом шахту. Тонель був широким настільки, що міг і машину проковтнути, та прямим високом – висок, будівельний відвіз – Ішов йшов на таку глибину, що дріт ока не діставав. Піт беззвучно витяг з щілини ржавий чавунний скельний гак і замінив його на сучасний клеєвий анкер пропустив крізь анкер смарт-мотузку і обережно підтягнув на собі страхувальну систему. Катерінко трусило віджаги. Піте, я так давно цього чекала. Давай, я поведу». Чоловік зачепив карабін за її перев'язь, з'єднав окли через вплетеневу мотузку-оптоволокно і ляснув напарницю по плечі. «Сміливіше, мала!» Мала плюнула повитинням з рукавиць і гайнула донизу вперед ногами. Потенційні втікачі активно використовували вже наявні в тунелі кабелі. Там були керамічні скоби на однаковій відстані врощені у камінь, що тримали кабелі. Скелелази мали драбини з бамбуку і залізні гаки. Катрінко зупинила спуск і прив'язалася. Піт відправив вниз їх баули, відірвався і поповз до неї. Зупинився біля клину ведучого, прив'язався і знову дозволив дівчині вести, спостерігаючи за її успіхами через окли. На дні тунелю сяяла моторошний сяйво «Свято на всі гроші!» Підвідчув, як ним володіває знайома трансцендент.